для своїх колекцій і показів. Навіть зі співу, але зі слів, фраз, монологів, діалогів – ні. Органічно вплести їх у показ колекції їй поки що не вдавалося. «Пінзель – великий жартівник», – почула вона. «І провокатор, а не лише геній трагічних пристрастей». На кумпене плече повільно опустився з повітря листочок. Ірина взяла його. Кумпа простежив очима за її рухом, за тим, як вона крутить листочком. А тоді торкнувся долонею свого чола, рука пішла вгору, повела по волосю і зісковзнула з голови, спершись у коліно. Галя перша побачила цих двох, а тоді і Ірину. Ірина повернула голову, змахнувши рукою. «Яке цікаве в нього обличчя!» – відзначила Галя Подумки. «Поза категоріями «гарне», «негарне» над усякі порівняння». Чоловік підвівся, посунув до неї плетене крісло і покликав офіціанта. «Ян Кумпа, демонстратор одягу», – назвався, схиливши ледь помітно голову. «Галя, Іринина товаришка», – відповіла вона, – «тримай». Подала Ірині коробку з намальованими яблуками. Фотосесія прийшла успішно. Я вже бачила макет афіші. Твої побажання взяли до уваги. А я коли побачу? Там ще треба дещо переробити. Завтра буде на твоїй електронці. Навіть якщо ви проти, нагадав про себе кумпа, я все одно тепер мушу випити свою каву у вашому товаристві. Я не проти, усміхнулася Галя. А що ви замовили? Почувши відповідь, сказала офіціантові. Мені те саме. Насправді я на кілька хвилин додала, милуючись тим, який ефектний вигляд на білій скатертині поряд із білою цукерницею мав Іринин білий кладч. Є плани. Хочу в годовицю з'їздити. Сьогодні? Здивувалася Ірина. Сьогодні? «Це ж близько, під Львовом». «Ще раз на той костел подивитися хочу». «Зателефоную Іванові. Це наш водій», – додала для Яна. «Він чекає на мій дзвінок. Ми надумали подати в журналі старе фото ще тридцятих років і сучасний вигляд костелу. Фотограф уже був там, усе зняв при вечірньому світлі». «Годовиця», – перепитала Ірина, – а, костел усіх святих. Він. Пінзель. Пінзель. Самсон роздирає пащу лева або жертвопринесення Авраама. Ірина глянула на Яна. Їдьмо в годовицю. Ян зосереджено поливав струдель ванільним соусом, він наче не помітив, що Ірина звертається до нього. «Ти знаєш, що там давно тих скульптур немає. Вони в музеї», – втрутилася Галя. «Звісно, знаю. Я самого костелу ніколи не бачила, тої будівлі, тих стін. Ти мене й минулого разу не взяла з собою, і тепер не хочеш брати. То що?» – повернулася до Яна. «Що? Ну що ви скажете на мою пропозицію?» Ян Кумпа прожував шматок струдля, ковтнув кави... «Смачно!» – сказав. «Їдьмо!» І Галя заходилася телефонувати Іванові, щоб повідомити про зміну планів. Вона утвердилася в думці, що Ірина симпатизує цьому Янові кумпі і що варто тепер, не надто вдаючись у деталі, робити, як скаже подруга. Кумпа їхав мовчки. Його красномовство вщухло. Тепер його машина не була аж така чемна, як перша. Вона зухвало обминала всі перешкоди в уличному потоці, аж поки вибралася з міста. Вітер таки нагнав звідкись з пелехаті хмари, почав накрапати дощ, але незабаром припинився. Вологою швидкісною трасою вони вилетіли з міста, Повернули на пустомити і невдовзі з'їхали на бічну дорогу. Далі посунули вже повільніше. Проминули хати, старі і нещодавно збудовані, дісталися майже до центру села, повернули і побачили костел. Той, хто свого часу вибирав для нього місце, сподівався на особливий світловий ефект, коли храм осяватиме проміння обіднього сонця. Театральною завісою розсунулися дощові хмари, відслонивши позаду сцени синє тло і величезні пошарпані декорації в центрі – одну жовту споруду, а другу розміщену трохи ліворуч, темнішу і з сіроватим відтінком. Храм і дзвіницю на пагорбі. Їх заливало м'яке, розтоплене золото. І руда акварель стиглої осені на Всебіч, куди не глянь. Давній герб на фасаді костелу над атиком опирався на болюстраду із залишками цегляного мурування. Високі пілястри увінчувалися кам'яними візерунчистими вазами. Рушили в трьох доворіт та огорожі покинувши машину при дорозі, де на узбіччі завмерла маршрутка з табличкою на замовлення на вітровому склі. У маршрутці, сплівши руки на грудях і насунувши на очі бейсболку, спав водій. Ноги ковзали по вологій рудій траві. Галя йшла легко, вона вбралася так, як і годилося по дорожній. У черевики, джинси, куртку Ірині доводилося високо піднімати ноги в туфлях на підборах, обминаючи високе дряпуче бадилля. Вона таки зачепила коліном за якийсь щепак і провела долоною на колготках, помацавши, так, стрілка. Розсохлі вхідні двері в церкву трималися купи, бо були зв'язані грубим міцним дротом.